i sestre pored mnogih događaja koji su se odigrali u istoriji ljudskog roda mi večeras proslavljamo koji svojom silinom, svojim značajem svojom svedošću prevazilazi sve i pojedinačno i sve njih zajedno. A riječ da bismo mogli da ga proslavimo, da bismo mogli tajnu i silinu praznika da izrazimo, mi moramo umočiti ili moramo biti pomazani Duhom Svetim. Čuli smo i u ovom Svetom Evanđelju da pozdrav je li savjetin, misli se na majku Svetoga Jovana Krstitelja, bi prepun Duha Svetoga i njem pozdrav bi onaj, kako Evanđelje kaže, uzvišenim glasom, prepun Duha Svetoga. I od tada, a prije toga, onaj glas svetog arhangela Gavrila, kojim bi pozdravljena presveta Bogorodica, raduj se blagodat na gospodje s tobom, i on svjedočaše i glasom praćaše ono djelovanje, ono na naitije, Sile svevišnjega koja osijeni utrobu presvete djeve i u toj dubokoj tišini njene djevstvene utrobe odigra se veličanstven događaj koji mi večeras treba da proslavimo. Jedini način jedina sila da uspijemo u tome Jeste da primimo duha svetoga. Jedeno dotaca, naše crkve koje je neako posebno obdaen duhom svetim naravno jer mi u crkvi nemamo drugo izvorište darova do samo njega duha svetoga, jednoga, ali sa mnogim darovima. A jedenu dotaca naše crkve, je posebno obdaren duhom sveti nekako specializovan ako možemo tako reći da proslavlja presvetu bogorodicu kroz himne kroz stihire ili kroz crkvenu poeziju koja je sveštena poezija i praktično da nema nikakve sličnosti sa svjetskom duševnom i strasnom poezijom Jeste Sveti Otac naš Jovan Damaskin, konstruktor svih velikih praznika u onom bogoslužbenom izrazu. I večeras ove stihire koje pojemo, koje su većini danas nejasne, nerazumljive, ne samo po jeziku, kako čusmo nedavno, A ne treba to tako da se čuje za crkveno slovenski jezik da je mrtav jezik. Reče je jedan a ne bi smio tako ni da misli ako mogli da govori da crkveno slovenski treba ukloniti jer je mrtav jezik. Mrtva je duša koja tako zbore. Ove sikire koje poemo ispunjene duhom svetim braćui sestre Nisu nama nerazumljive samo zbog jezika, nego zbog života, zbog životnog usmjerenja, interesovanja. A se približimo crkvi podvigom posta, molitve i evanđalskog truda i kretanja, očišljujući svoja čuvstva, tjelesna, spoljašnja, jezik, uši, oči, nozdrve, usnu duplju, želudac, grlo, tijelo, onda zahvatiš i dublje kroz um, volju i srce, onda se nama iz ovih sveštenih sasuda Nije to bižuterija, jer neki savremeni jezici liče na bižuteriju. To su skupocijeni sasudi filigranske izrade i dijamanskog kvaliteta, koji su kadri da u sebi čuvaju blagodatno miro. To jest izraz ljubavi, naših svetih predaka prema tri svetome Bogu i prema majci Božije. Dakle, jedan od glavnih konstruktora, inženjera u našoj crkvi, posebno kad treba staviti službe na velike praznike, što je, braći i sestre, veliki zadatak. I to ne može bez velikog nadahnuća, jeste sveti Jovan Damaskin. Milošću Božijom, do nas su došle njegove besjede trudom našeg vrijednog vladike umirovljenog za zakumskog hercegovačkog atanasija, velikog ljubitelja i učenika svetog Jovana Damaskina, njegovim trudom sa tog živog crkveno-slovenskog jezika koje je to moguće, savremenom srpskom, prevedene su besjede. Jedna od tih besjeda izgovorena je upravo na današnji praznik, blagovijesti. Treba reći treba podvući da su besjede Svetog Jovana Damaskina ekstatične besjede. Šta to znači? Dakle, da um, uslovno rečeno, Napušta svoju ograničenost, jer ljudski um je ograničen, broći i sestri. On može da izađe iz granice i da uđe u prostor bezgraničnog, samo vođen duhom svetim. A slaviti presvetu bogorodicu može samo onaj ko nadijđe svoju ograničenost djelovanjem duha svetog pokušovi neko da je nadiđe na drugačiji način ispaće ispašiće smiješno i drzo Mi večeras smatramo da je vrugo dobro i od mnogih mogućnosti da večeras praznujemo podone da skratimo bogosluženje od one da uopšte ne služimo nikakvu službu, od one da iskiviramo što se više može, od one da i sami nešto kažemo u ovom prazniku, sve su to mogućnosti koje imamo. Međutim, smatramo da je najbolje da čujemo besjedu svetoga Jovana Damaskina. Kad je već Došla do nas milošću Božijom i kad je imamo, evo, već i prevedenu na savremeni srpski jezik, a sveti Jovan Damaskin nije lak za prevođenje jer njegove teme su duboke, uzvišene. Beseda koju je izgovorio, a izgovorio na bogosloženju, na sam praznika, Puna je blagodati i posledica je silnog djelovanja Duha Svetoga, što ćete i sami primijetiti. Naša crkva, evo već vjekovima, zahvata iz tih besmrtnih istočnika Jovanovog slavoslovlja. U ovoj besedi on će na nadahnut način povezati i sve one najave proroka koje su govorile da će doći dan kad će Gospod Bog, nosno Sin Boži postati čovjek, da će se začeti od djeve mnogo praobraza u Starom Zavijetu. Pa onda sam dan, kad je do toga došlo i dubinu tajne i posledice koje su njimi izazvane jevo do današnjeg dana, imamo ih. Sve će to sveti Jovan Damaskin sabrati i sjediniti i projaviti kroz tu čudesnu besedu koja je po formi jednaka Arhangela Gavrila raduj se i svo vrijeme u dvije stotine pozdrava Sveti Jovan će pozdravljati presvetu Bogorodicu zato braći i sestre jedinstvena je prilika a i najbolji dan i trenutak da čujemo slovo našeg svetog oce Jovana Damaskina a kroz njegovu riječ da čujemo kako duh sveti a samo duh sveti poznaje tajnu i dubine presvete bogorodice kako je slavi da bi smo i mi mogli u duhu svetom ovaj praznik da provedemo imajte pažnju I slušajte riječi. Besjedana blagovijesti presvete vladičice naše bogorodice Jovana, monaha i prezvitera Damaskina. Danas jače od zlatnih sunčevih zraka zasija carski i nadčudesni praznik i svečanost Carice Bogorodice Danas saborna i apostolska crkva ukrašava se veoma veseleći se Sada ljubogledalci i svečari praznujući ovaj praznik nad praznicima sve narodno se okupljaju Neka se sada raduje nebeska, zemaljska i podzemna sfera i sva u njima stvorenja. Neka se sada pohvaljuje svehvalna Bogorodica kao dobro hvaljena svehvalnim pohvalama. Neka se sada veliča, bogo i bogo istaknuta, i Bogo upotrijebljena kao organ spasenja našeg ova djeva. Neka se sada pohvaljuje zaista mnogo imenita i mnogo oka i uzvišenija od sve ukupne tvorevine. Neka se sada blaženom naziva Bogo druževni i Bogo smjestivi, I ko smo poštovani Boži i Kovčak, jer danas zaista svuda po vaseljeni biva radost i veselje. Danas neka kviču sabor i praznik oljubaca. Danas neka svi narodi kviču carici od cara Davida govoreći sa Davidom. Slavne stvari govorahu se o tebi, Grade Boga, Sara Velikoga. Danas neka se otvori bogopisana knjiga proroka i neka govori ovoj vječno djevojčici i vječno djevi Mari. Danas neka se raduju svi gradovi Judeje radi živoga grada Božijeg. Danas Gavrilo, horovodja sadašnje sve praznične svečanosti, neka kliče sviše carici i neka govori Raduj se, blagodatna, gospod je s tobom. Danas kličimo i mi, blatojezični i recimo veliko proslavljenoj i svjetlonosnoj materi Boga našeg i spasa Isusa Hrista neke riječi radostotvorne, harmonično, pohvaljujući i govoreći. Raduj se, blagodatna Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje. Raduj se blagodatna, izabrana od svih naraštaja i plemena i jezika i nacija i naroda. Raduj se oblagodatjena prije vjekova pred određena tvorcu i caru vjekova. Raduj se svršetku staroga i novoga zavjeta. Радуј се богоносних отака и патријараха многоцветни цвјете. Радуј се од svih светих пророка од века пред најављено име. Радуј се праунуко свјетскога отца, бого сазданога дама. Raduj se, kćeri svjetske majke i prve među ženama Eve. Raduj se, oduševljeni kovčeže predobrašče Nojeve lađe. Raduj se, po obećanju Božije, nelažno rođena iz bedra oca naroda Avrama. Raduj se, nebodostižna lestvice Avrama koju nekada vidje veliki među patriarsma jako. Radduuj se ogninjenost na kupino koju neda vidje slavni Mosje na gori sinaju. Radduuj se sveto proizraz o istinskoga među svrštennicima Reulije poga Hrsta. Raduj se porfiro ukrašena nova skinio, koju je obnovio ukrasitelj veseleju Hristos. Raduj se zlatna drago kamena i zlato tkana riječi. Raduj se poklopce očišćenja osjenjivani od ozgosa dva serafima. Raduj se sveštenički napričku prvo svešteničke održde. Raduj se zvatna kadionico, chvaše glasom великим svi Angelželi moi. Raduj se ti,kojoj usliши se tijelom, kao Kiniom ради нас, nas, nastani se onaj, што kroz Isaju говори: Я сам Бог prvи, I ja sam poslije toga. Raduj se Božija, bogonosna riznico, koja si tijelom smjestila nesmjestiloga. Raduj se Božija, bogonosna riznico, i od svakog slušanja uzvišenije slušanje. Raduj se, zato raduj se, Jer si rodila dijete o kojem nagovještava Jakov govoreći: glaviću lavli Juda iz mladice sine moj uzrastosi. Raduj se jer si rodila dijete o kojem govori Bog otac David i živjeće i daćemo se od blaga arabijskog. Raduj se jer si rodila dijete kojemu po Danijelu predstoje hiljade, hiljada anđela. Raduj se, jer si rodila dijete, kojega himnoslovi, slovoslovi, blagosilja, sve cijela tvorevina nadnebeskih i zemalskih bića. Raduj se, jer si rodila dijete, kojega blagoslove mnogo okih erovimi, ГОСПОДО СЛОВЕ ШЕСТОКРИЛАТИ СЕРАФИМИ РАДУЙ СЕ, ЖЕР СИ РОДИЛА ДИЕТЕ У МНОГОИМЕНИТОМ ГРАДУ ДАВИДОВОМ ВИТЛЕЙЕМУ РАДУЙ СЕ, ЖЕР СИ РОДИЛА ДИЕТЕ ПРЕДВЕЧНО И МЛАДО ПО РИЕКЛОМ СА ИЗВОРА ИЗРАИЛЕВИ РАДУЙ СЕ, ЖЕР СИ ПО РОДИЛА ДЕТЕНЦЕ umjetničkog tvorca, djece i držitelja svega. Raduj se jer si porodila djetence jednomoćno i jednoslavno Bogu Otcu. Raduj se jer si porodila djetence u 41. godini carstva Kesara Avgusta, kao što kazuje čudesni Luka. Raduj se, jer si porodila djetence, radi kojega su sve mnoštveni anđeli zaposjeli zemaljske prostore. Raduj se, jer si porodila djetence, radi kojega pastiri noćni čuvari, bdijući divljaku se. Raduj se, jer si porodila djetence, radi kojega Pri pjevahu anđeli govoreći slava na visini Bogu i na zemni mir među ljudima blagovoljenjem. Raduj se jer si porodila djetence radi kojega se irod uzbunjuje i sprema ubistvu. Raduj se jer si porodila djetence radi kojega irod u gnjevu svome 1. Raduj se, jer si porodila djetence, radi kojega rođaka tvoja jelisaveta bježi u pustinju proganjana. 2. Raduj se, jer si porodila djetence, radi kojega Zaharija, najveći sveštenik, biva ubijen između hrama i žrtvenikam. Raduj se, jer si porodila djetence, radi kojega vojska i rodova pretražuje vitlejem. Raduj se, jer si porodila djetence, radi kojega se šalju mačenosci, dželati. Raduj se, jer si porodila djetence, radi kojega novorođena i mucava djeca bivaju Raskoma dana. Raduj se, jer se porodila djetce radi kojeg je rahilja pračjući potocma suza veliko na ricanji isskazuje. Raduj se, jer se porodila djetenca koje je osmoga dana obrazanno shodno zakonu mo 1. se, jer si porodila djetence koje je starozavjetni zakon na tablicama iskvesalo i bilo pod zakonom i zakon ispunjavalo. 2. se, jer si porodila djetence koje u dan četrdeseti bi donijeto u hram Solomonom. 3. se, Jer si porodila djetence izgledom Odojče, koje, videći starac izgledom Simeon, hitaše da bude otpušten. Raduj se, jer si porodila djetence, kojega je proročica i udovica Ana pred svim narodom slavila kao gospodan. Raduj se, blagodatna, kojom nam se javi Bog, koji je rođen prije svih gora, velim svemoćnik. Raduj se, kojom nam se javi nadsvjetski, koji je kosmos neukrašen ukrasio i tvar dotad nestvorenu stvorio. Raduj se, kojom nam se javi onaj, koji je prijeno što su nastale gore i stvorena zemlja i vaseljena rođen od Otca nerođenoga. Raduj se, kojom nam se javi onaj koji je nebo rasprostro kao kožu i sušu utvrdio nad bezdanim vodama. Raduj se, kojom nam se javi onaj koji je pijeskom ukrotio veliko i sveto smjestivo i čudesno vidno more. Raduj se, kojom nam se javi onaj koji je prečistim i nerukotvorenim rukama svojim ruko stvorio prvoga među ljudima čovjeka, Adama. Raduj se, kojom nam se javi onaj Kako je rekao Avramu, zato blagosljeljajući blagosloviću te i umnožavajući umnožiću te. Raduj se, kojom nam se javi onaj koji je nekada preko Mojsija izbavio narod izrailski iz robstva egipatskog i u moru crvenom ubio cara Faraona. Raduj se, kojom nam se javi onaj koji je kroz naraštaje bio viđen od otaca i proroka i svih po namjeri pozvanih od Boga. Raduj se, kojom nam se javi onaj koji je iz milosrđa milosti svoje radi čovjeka postao čovjek. Raduj se, kojom nam se javi jedini u svetima sveti i jedini u proslavljenima proslavljeni, i jedini višnji po svoj zemlji. Raduj se, kojom nam se javi jedini nestradalni, i jedini sastradalni, i jedini nelažni, i jedini od jedinoga jedinorodni sin Boži i Bog. Raduuj se o gospođu Bogorodice, kojoom nam se raďa samoradđani i proizivazi samoproizašli i raste saršeni. Radduuj se o gospođ o Bogorodica, koom nam se otjehovjuje bezjevesni i započenje bezpočetni i smiješta se nesmjastyvi. Raduj se o Gospođu Bogorodice, kojom se oživotvorava samoživotni i u kogiičnjuje se bez kogiičnski i ova pročuje se bezpotni. Radduuj se o Gospođu Bogorodice,kojom se sazdava nezaazdani i osiromašuje sve bogati, i djetinjuje svevišnji. Raduj se, o Gospodju Bogorodice, kojom neopipljivi biva opipljiv i drži se nedodirljivi i biva nošen nositelj svega. Raduj se, o Gospodju Bogorodice, kojom se mlijekom hrani staratel svih i svega i hranitelj i vladejući Bog. Raduj se o Gospodju Bogorodice, kojom Sin Boži i Logos postade Sin čovječi i tjelesnu, po neizrecivom blagovoljenju. Raduj se o Gospodju Bogorodice, kojom Ona i bez majke kao Bog postaje bez oca kao čovjek, I novi Melchisedek biva uveden u svijet. Raduj se o Gospodjo Bogorodice, kroz koju prođe krasni ljepotom većma od svih sinova ljudskih. Raduj se jedina Mati Božija, koja skrajeva neba do krajeva njegovih, majčinski i davidovski, imaš dosezanje zaštite, i pomoći Raduj se jedina Mati Božija, veličanstveni i veliko svetoosni ukras nadnebeskih i zemalskih i podzemnih bića i tvari. Raduj se jedina Mati Božija od svakog zraka svetlija i od svake čistote čistija. Raduj se, jedina Mati Božija, od svega poštovanog poštovanija i od svega čuvenoga prevashodno čuvenje. Raduj se, jedina Mati Božija, koja si, koja si od svega slatkoga sladosnija i od svega plemenitoga plemenitija, i od svakog izobilnog bogatstva, bogatija. Raduj se jedina Mati Božija, jedino zaista istinski, sve ljepotno i sve svima željeno ime hrišćanskog svijeta. Raduj se jedina Mati Božija, poštovana u vjekove i slavljena u vjekove, i hvaljena u beskrajne vjekove. Raduj se jedina Mati Božija u svim naraštajima naraštaja od anđela i ljudi jednoglasno sa strahopoštovanjem veličanom. Raduj se jedina među caricama carice kći careva Mati sve cara Hrista, a ljubočasnih careva snagom. Raduj se jedina među caricama carice, u haljine pozvaćene odjenuta ukrašena, kao što klicaše veliki psalmopojac David. Raduj se jedina među ženama blagoslovena, koja si grijeh pramajke Eve ispravila. Raduj se jedina među ženama blagoslovena, koja si najponiženiji rod dolje ležećih žena uzvisila. visila. se jedina među ženama blagoslovena, obasjana i prečudesna, jer si jedina Hrista, Bogo čovjeka, Bezmužno začela i bezbolno rodila. Raduj se jedina, zaista među ženama blagoslovena i proslovljena, koja si jednoga od tri svjetlosne i presvete trojice neopaljivo začevši rodila. Raduj se jedina među ženama blagoslovena, jer si jedina netjesnom mjesno smestiva onoga, koga svijet ne može smjestiti. Raduj se jedina nevjesto nenevjesna, unaprijed opisana u nevestinskoj knjizi pjesama nad pjesem mama. Raduj se jedina među djevoj kama djeva, koja si prije rađanja, i u rađanju i poslije rađanja postala djeva. Raduj se jedina među dverima dveri zatvorena i jedini grade među gradovima ograđen kulama. Raduj se va istinu blagodatna, raduj se jer si svetija od anđela i časnija od arhanđela. Raduj se, blagodatna, jer si predivnija od prestola i gospodstvenija od gospodstava i silnija od sila nebeskih. Raduj se, blagodatna, jer si viša od načala i uzvišenija od vlasti nebeskih. Raduj se, blagodatna, jer si krasnija od heruvima i poštovanija od Serafima. Raduj se, blagodatna, jer si uzvišenija od nebesa i čistija od sjajnoga sunca. Raduj se, blagodatna, jer si premenitija od svih istoka pod suncem i carskija od svih carstava zemaljskoga bitija. Raduj se, blagodatna, jer si blagosnija od zaista dobre i velike zemlje obećane, u kojoj teče med i mlijeko. Raduj se, blagodatna, jer si ubijeljena većma od snijega i uslađena većma od meda. Raduj se, blagodatna, jer si mirisnija od krinova i rumenija od ruža, i cvjetnija od mnogo cvjetnoga proljeća. Raduj se, blagodatna, jer si ukrašena većma od Jerusalima i uzveličana većma od hrama Solomonovo. Raduj se, dakle, raduj se, i opet velim, raduj se, blagodatna, jer su nebo i zemlja puni veličanstva Tvoga. Raduj se kojom se mi smjerni, blagočesno ljepno poklanjamo Hristovom drugom i svjetlo spasonosnom rođenju na zemlji. Raduj se kojom smo poznali svetotvoračku i živonačalnu svagda Tsar svoju čutrojicu sve svetu raduj se kojom smo mi narod hrišćanski nazvani imenom Sina i Boga tvoga raduj se kojom smo mi upisani kao građani u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu Raduj se kojom držimo duše spasonosnu i svjetlo liku vjeru pravoslavnu. Raduj se kojom se klanjamo mnogo klanjanome i isceliteljnome krstu Hristovom. Raduj se kojom se krstismo svetotvorno i trisvjetlo svetim krštenjem. Raduj se kojom kojom se usuđujemo da približivši se pričešćujemo se čistim i strašnim tijelom Hristovim na trpezi svete liturgije. Raduj se kojom okušamo istinskog i besmrtnog hleba. Raduj se kojom smo od hodovih vrata na nebesa uzdignuti raduj se kojom se izbavi smo i udostojismo se najzgatcive radosti raduj se kojom se klanjamo Kristov i časno poštovanim ikonama raduj se kojom gazimo zlatogivene Idemo nogike idove jelinske i mnogo božočke. Raduj se kojom drevnoga i vele hvalisavog otpadnika đavog pobjeđujemo. Raduj se kojom se milotvori carstvo, raduj se kojom se carovima daruje da caruju. I vojskovođama uručuje vojskovodstvo. Raduj se kojom se često odnose pobjede u vojnim redovima tuđinskih i stranojezičnih naroda. Raduj se kojom ino premenici kao rišće padaju i bezakonici i ako ih niko nego ni kao vjetrom bivaju gonjeni. Raduj se, kojom mačenosci i štitonosci bivaju poraženi i gvoždjenosci bivaju prije sukoba ranjeni. Raduj se, kojom bivaju ustriljeni dvostruko vješti strelonosci i udareni bivaju narodi koji hoće ratove. Радуй се којом се маћем убија варварски и жедно убилаћки пас и смају. Радуй се којом усред тудђинских оруђника успјеваю да побјегну вјерници заробљеништва, избављени тобом од жалосно ухваћених и гвођђима окованих заробљенија. Raduj se kojom sav svijet biva pokriven i zauvijek sačuvan od propasti. Raduj se kojom nam bi darovano svako dobro na nebu i na zemlji. Raduj se kojom nama vjernima blagoslov bi bogato istočen, jer smo mi narod tvoj, mada smo svezani lancima grijeha. Raduj se, kojom se zajedno blagosilja slabašnih muškaraca, travoliko biće, a takođe i slaborodnih žena, varljiva i sveko lebljiva priroda. Raduj se, kojom bezbožni, postavši pobožni, pobožno blagočestvuju i klanjaju se svečasnom rođenju Tvomu. Raду se koom зvaтолюбci христолюбci постаju i сreбролюбci щоовjekoлюбci i Боглюбci сиromaоллюбці Raдуj se за to braдатna jer su mноги тебе ради новce mноги prereli da bi tebe je do zadoбиу Raduj se, jer su mnogi blagočestivi carevi mnogo puta tebe radi, zlato smatrali za prašinu i srebro za pepeo. Raduj se, jer su mnoge od Hristo ljubivih carica svoje krune, sijejuće dragim kamenjem i zlatotkane carske ogrtače, smatrali ništavnim od paučine. Raduj se, jer mnogi plemići tebe radi, prezreše indijsko i zlato blistajuće drago kamenje. Raduj se, jer mnoge, da i to kažem, od plemićkih žena tebe radi, za ništa smatrahu, prelijepe purpure i platna od crvca i porfirne ogrtače i ogrlice nakita. Raduj se jer i mnoge od žena, preljubnica, drago kamene naušnice minđuše i narukvice svoje smatrahu za beznačajnije od lišća šumsko. Raduj se, jer mnogo puta mnogi od slavnih i poznatih ljudi, pa i oni bogatih, tebe radi hiljade i hiljade zlatnika i srebrenika, smatrahu za trice. Raduj se, jer tebe radi mnoge od novorođenih djevojaka, postavši odbaciše svoje bijelovidne i zlatotkane haljine. Raduj se, jer mnoge da kažem od žena zlatonosećih radi tebe za svak da izabrše da nose crne i kostretne haljine u monaštvu. Raduj se, blagodatna, jer si nam postala utočište i posreduješ za nas, zemnorodne, kod Sina Tvoga i Boga Tvoga i Boga našega Hrista. Raduj se, blagodatna, raduj se, jedina svih zajedno krajeva zemlje opšte spasenje i svih hrišćana hrišćanska zaštito. Raduj se, blagodatna, jedina bezpomoćnih predstojeća pomoći i jedina slabošnih velikomoćna snaga. Raduj se, blagodatna, raduj se jedino uzvišenje poniženih i jedina zaštito ubogih i jedina majko siročadi i siromaha i udovica. Raduj se, blagodatna! Raduj se, jedina utjeho pačenika i jedini pokrove nepokrivenih i nezaštićenih. Raduj se, blagodatna! Raduj se, jedino izbavljenje zarobljenih i jedino pozvanje natrag izgnanih i prognanih. Raduj se, blagodatna! Raduj se jedina posjeto bolesnih i jedino isjeljenje bolujućih i jedino izrečenje džavo imanih. Raduj se blagodatno, raduj se jedini руководителю more provaca i jedini saputniče i voditelju noću putujućih. Raduj se, blagodatna, jer oči sviju nas u tebe jedinu, čistu, uzdaju se i u tebe svakda gledaju. Raduj se, blagodatna, raduj se svakda predstojeća pred nama smirenima i izbavljajuća nas od svakog pravednog gnjeva i prijetnje. Raduj se, blagodatna, raduj se ti koja svakda čuvaš i zakriljuješ sirotno rodno naše pleme u iskušenjima, u opasnostima i u raznim nevoljama. Raduj se, blagodatna, raduj se, jer niko kao ti osim Boga nije naslijedio toliko ime. Niti je i ko ikada dostigao takvu slavu. Raduj se zaista preblagoslovena, raduj se radi koje mi danas nad praznujemo ovaj nad svjetski dan blagovijesti. Raduj se zaista preblagoslovena, raduj se radi koje se mi danas Saborno okupljamo u tvojim svetohodnim hramovima i veleglasno te pohvaljujemo. Raduj se zaista preblagoslovena, raduj se radi koje mi danas okupljeni poput pčela, umnožavamo himnologiju kao što ti umnožavaš zaštitu tvoju nad namom. Raduj se, zaista preblagoslovena, raduj se, radi koje mi danas, svjetlo noseći svijeće u crkvi, tebe svjetlo veličamo. Raduj se, zaista preblagoslovena, raduj se, radi koje mi danas, ove Davidove sa Davidom i one angelove sa angelom izgovaramo riječi. Raduj se zaista preblagoslovena, raduj se radi koje danas mi zarobljeni hvalioci ovu četvorostruku radosnih pozdrava i zatka smo pedesetnicu. Ali produži milostvoju preblaga vladičice Na one koji te poznaju i pogledaj na sluge tvoje i na djela tvoja i uputi sve na put mira jer oči sviju u tebe se uzdaju i tvojim posredništvom steko smo pomirenje sa sinom i Bogom tvojim i Bogom našim njemu slava, њему власт, њему моћ, са беспочетним отцем његовим и са природним и светим духом, сада и увјек и у бескрајне вјекове вјекова. Амин.